Старата улична лампа На една оживена улица, в тих ъгъл, стоях аз, старата улична лампа. Стоях там години наред и гледах как минават всички. И хората, и времето. През годините видях много неща. Много радост, много щастие, малко тъга. И все пак не бих променила нищо. Помня всичко. Децата си играеха до мен и четяха книги на топлата ми светлина. Приятели се срещаха след години и никога не се забравяха. Когато циркът беше в града, клоуните викаха, а акробатите падаха. Помня... И нея. Тя пееше, докато танцуваше под светлината ми. Сякаш го правеше само за мен. Един ден тя доведе някого. Танцуваше, а той свиреше на китара. Двамата се целуваха и танцуваха заедно. Една вечер под светлината ми той я помоли да се омъжи за него. Тя се разплака и каза да. След тази вечер нямаше да я виждам да танцува толкова често. Казват, че е дошло време да ме заменят. Надявам се да не е вярно. Иска ми се да не е. Боя се, че време да я сменят скъпа. Преминават към газови лампи. Сигурно има нещо, което можем да направим за нея. Тя беше с нас през цялото време, почти като член на семейството е. Какво ще стане с нея? Ами, не знам. Може би ще я изпратят за претопяване, и ще я превърнат в нещо ново и лъскаво. Не искам да я превърнат в нещо друго. Искам да си остане каквато е. Ако я променят в нещо друго, няма да е това, което беше... Нищо ли не можем да направим? Добре. Ще видя какво мога да направя. Може би ще успея да ги убедя. Нищо не обещавам, но ще направя каквото мога. Благодаря ти. Много съм ти признателна. Мога ли да се надявам, че ще опитат? Той каза, че ще се опита да ме задържи. А. Господ да го благослови. Този мъж и тази жена имат огромни сърца. Може би, имам още един шанс. Трябва да кажа на приятелите си. Вече трябваше да са тук. Мислих ли, към моментът е подходящ да говорят с нея? Не знам. Мислих, че ти знаеш. Защо си че аз ще знам, защо го казваш. Ай, о, за какъв се мислиш? Не, Обитва се да ме дразниш ли? Ще ти покажа. Не ме изкушавай диво нящо парче. Господа, да. веднага спрете да се карате. Имам добра новина. Може би ще ме спасят? Ще опитате още веднъж? Има надежда! Можете ли да повярвате? Още има шанс! Ура! Ура! Приятелката ни пак ще бъде с нас! Няма да ходи никъде! Ура! Ура! Приятелката ни пак ще бъде с нас! Няма да ходи никъде! Видя ли, кажеш ти, всек ще бъде наряд. Чакай, малко! Казах ти! Как смееш да казваш, че съм ти казал, когато знам, че ти казах какво съм ти казал? Лъжеш, приятелю? Казах ти, че ти ми каза! Престанете, приятели! Сега не е моментът да се карате. Трябва да спрете. А, сега тихо! Идва жената на съветника. Моя стара приятелко, колко много видяхме Ти преживят толкова неща Ден и нощ, радост и тага, война и мир И все пак стоеше и устояваше на всичко Осветяваше пътя ни И споделяше топлината и светлината си как да те пуснем да си отидеш? Ти си част от сърцата и душите ни. Скъпа, боя се, че имам лоша новина. Не успях да ги убедя да я оставят. Ще я премахнат утре сутринта. Това е последната и вечер. Не може да бъде. Трябва да има начин. Опитах всичко, скъпа. Съжалявам. Не е честно. Имах надежда, а сега нямам никаква. Съжаляваме. Не искаме да си тръгваш. Аз също. Най-после дойде време. Това е краят ми. За какъв край говориш? Няма край. Нито начало. Ние сме вечни, скъпа приятелко. О! о какво? Ууу, Внимавайте ви е двамата. Няма от какво да се боиш, приятелко, защото имаш мен и тези двама шегаджи. Хей-хей! Умни, забавни приятели! И сте шегаджи. Така е! <рък> Вярно е! Добре тогава имаш тях и мен и безброй други, чието живот си докоснала и които са се къпали в светлината ти. Те няма да те забравят. Ще живееш вечно! Вярно е! Но какво ще стане със спомените за тях? Всичко ще е заключено! и няма да бъде забравено. Разбирам, тогава ще ти дам един специален подарък. Когато съветникът тогаси светлината ти за последно, ще дойда да вея през те. Ще премахна всеки спомен и така няма да те боли, като си спомняш. Кажи ни, харесва ли ти този подарък? Разбира се, какъв щедър дар правиш на приятелката си. Забрави ли ме? Аз съм твоята стара приятелка, Луната. Ти и аз правим едно и също безброй пъти около света. Осветяваме пътя в тъмнината. За да знаят хората, че някой винаги бди над тях. Никога, приятелко, ти ми показа каква да бъда. Ценя всичко, което направи. Това е добре, но имам специална изненада за теб. Подаръкът е от мен и другите твои приятели облакът и звездите. Здравей, приятелко! Обичах да виждам как всеки ден даряваш светлината си за другите. Моят подарък за теб е този дъжд, да те освежава и да отмива сълзите ти. Благодаря ти, приятелю, Прекрасен е! Тази дъга също е за теб. О, колко обичам да я виждам в небето! Не ме забрави, стара приятелка! Това е за теб, за да не забравиш никога тази нощ. Какво е това? Нямам търпение да го видя. Ето, вземи за теб! Е. Всичко това е за теб моя скъпа приятелка. Това не те ли кара да огладне. Къпи приятели, обичам ви за всичко. Благодаря ви. Никога не трябва да ни благодариш. Никога не трябва да ни благодариш. Никога не трябва да ни благодариш. Никога не трябва да ни благодариш. Ние те обичаме. Ти винаги ще бъдеш в сърцата ни. Когато съм щастлива, ще блестя специално за теб. Лека нощ, приятели. Моментът настъпи. Още не мога да повярвам. А, извинете, какво става? Огасяме пламъка и госпожице. Ще я сменят с друга. Това е последната и вечер. Колко тъжно. Имам толкова спомени от тук. С, С Богом, Богом, стара приятелко. приятелко. С Богом. О, какво е това? Какви са тези звуци? О, боже мой! Старият ми приятел, всички мои приятели... О, и малките! Нали не помисли, че ще те забравя? Какъв щеше да е животът ми без теб? О, благодаря ви! Благодаря на всички!